Журавський подався про всяк випадок разом із Маркіяном відчиняти двері. «Ні, не Жанна, але знак її уваги. Квіти, червоні троянди і записка її рукою. Веселих свят!» Маркіян стихавила, якось. «Ходімо на кухню, Степане. Хай Бог гріха простить при святі, але з мене досить!» «Слухай, чоловіче!» «Ти чого з ними панькаєшся?» – не витримав Журавський. «Що ці люди собі дозволяють?» «Чому ти повинен бути крайнім у їхніх сімейних проблемах? Хай собі скандалять у себе вдома!» «А ми тут усі при чому? І він тобі що? Рідний брат цей Віктор?» «Ти цілком правий, Степане, не рідний брат, але мужик загалом непоганий, і Валюшку шкода». Ніяк вона не виплутається із цієї колотнечі. І як допомогти – не знаю. Я б на твоєму місці гнав цього Віктора, – стишив голос Журавський. Утреши її. Чує моє серце, ще матимемо з ним клопоту. Чує серце, чи маєш факти? – примружився Журба. Певних фактів поки що немає. Та перечуття кепське. «Добре пильнуй справ на заводі! Облік і контроль! Суворий облік і контроль, як при комуністах! Не давай йому надмірної волі!» «Я вам не завадив! На кухню зазирнув Віктор!» «Паскудно вийшло! Задовбала мене Жанка зі своїми ревнощами!» «Та нехай! Тебе довбе! Це її право! Вона тобі жінка! А ми тут усі при чому? Ні Різдва, ні Великодня спокійного!» Кожен раз зі скандалом. Не по-християнськи воно навіть, роздратовано висловив на Степан Корнієвич. Я розумію. Сто разів просив бабу, сто разів казав. Віктор навіть кулаки стиснув, Та всі чудово розуміли, що й цього разу він нічого не вирішить. Ні з кулаками, ні без. Жанну він з роду пальцем не торкнув. А Валентину цілком міг і вдарити. Отакий любовний парадокс. Цього разу хоч сама не приперлась, і то добре. Слухай, Вікторе, я розумію, що Маркіянові не годиться тобі таке казати, він у хаті господар. Але забирай на ці квіти і йди собі додому, хай вона там одна не сидить і не жине хвилю. Зрозумій її, одній на свята теж не солодко. Віктор зрозумів, що його оголошують у цій компанії персоною нон Скрипнув зубами. Ну, гаразд, я піду. Квіти викинь десь по дорозі чи віддай кому. Хай Жанна краще не знає, що ти був тут, порадив Маркіян. Вона знає. Нюхом чує, сумно пожартував Віктор. Знати собі хай знає, а сліди треба замітати. Чистосердечне признання у таких випадках зовсім не полегшує покарання, а скоріш навпаки, не спійманий не злодій, то я піду, – попрощався Віктор. Після того, як кількість гостей скоротилась на одного і зловісні червоні квіти забралися з хати разом із ним, добрий настрій відновився на диво швидко. Ще не встигло охолонути порося, як гості знову сміялись і обговорювали великодні звичаї. До Валентини не лише повернувся світлий сонячний промій, що освітлював душу після зустрічі з бабусею, а й заграв новими барвами, новими надіями й думками, веселими і трохи грішними. До таких думок спонукало відчуття чоловічого плеча поруч. І запах гіркувато-тютюновий, і голос. Який у нього голос! Валентині і незручно було викликати тонкова на розмову. І так хотілося почути ці низькі густі ноти, ці красиві, особливі, по-військовому чітко сформульовані фрази. Хоч би хтось здогадався, розкрутити небагатослівного загалом тонкого на якісь філософські розумування. У них, чоловіків, це завжди так цікаво виходить. Та цього разу не пощастило. Жінки за столом цілком узяли владу в свої руки, не дали нікому й слова вимовити – Валя особливо не виступала в обговоренні рецептів великодніх страв та способів їх приготування. Мовчала. Іноді ловила кинутий нижком погляд сусіда за столом. Дивувалась.